Майли. Назар. ніч, Соню. Я. ніч. Блокую телефон і щасливо усміхаюся. Я йому сподобалась, як і він мені. Схоже, завтра буде приємна прогулянка не тільки у Валерії, але й у мене. Бо хлопець здається цікавим. Додивляємося фільм і, потішені фіналом, лягаємося спати. Лера ще довго говорить, як помилялася і як одна людина може змінитися заради кохання а я лежу і думаю про завтрашню зустріч. Як давно я не була на побаченні чи простій прогулянці. Зачинилася від усіх, бо перше кохання не принесло нічого хорошого. Але так теж не можна. Той етап давно пройшов, і потрібно отримувати задоволення від життя зараз, поки ми ще безтурботні студенти. На ранок все повторюється по колу. Тільки сьогодні я приділяю більше уваги своїй зовнішності і роблю макіяж. Не знаю, о котрій годині ми підемо гуляти, але хочу мати гарний вигляд. Потихеньку звикаємо до ритму коледжу після канікул і вже мріємо поїхати на вихідні додому. У нас з Лерою так повелося, що майже на всі вихідні ми їздимо додому. Але цього року я хочу знайти собі підробіток, щоб після закінчення коледжу мати власні кошти на квартиру та самостійне життя. Гадаю, практика покаже, чи сподобається мені працювати за спеціальністю, і чи варто шукати саме вакансію бухгалтера. Весь день пролітає в писанині та нових темах. Лера, мабуть, єдина серед моїх знайомих, хто отримує задоволення від навчання на цю спеціальність. Всі теми їй даються з легкістю. Вона навіть план рахунків вивчила раніше за всіх і здала його невідмінно, чого не скажеш про мене. Я постійно плуталася, поки не зазубрила все на пам'ять. На останній парі отримую повідомлення від Назара і серце заходиться радісним стуком. Назар. Пропоную зустрітися о п'ятій годині на подвір'ї гуртожитку. Я. Згодна. Усміхаюся і на запитальний погляд Лери показую їй повідомлення. Вона теж усміхається і малює моєму зошиті маленьке сердечко. Не знаю чому, але я вірю в такі випадкові зустрічі і у те, що вони можуть подарувати людям щастя. Після заняття йдемо до гуртожитку, обідаємо та трохи відпочиваємо. Потім Лера починає збиратися на побачення з Дем'яном, вирішуючи, що отягнути. А я теж розмірковую на своїм вбранням. Джинси і футболки Лерка бракує. І говорить, що на побачення потрібно одягати сукні. Незгодна з нею, та піддаюся і дістаю свою червону сукню. Щоб не змерзнути ввечері, беру з собою коротку шкірянку. Коли до кімнати заходить Лія, я майже готова виходити. Кладу до сумочки через плече телефони трохи грошей. Чмокаю щоку лерку, котра теж заклопотана зборами, і махаю Лії, яка говорить телефоном, але показує мені догори великий палець. Потішена такою оцінкою подруг, спускаюсь на перший поверх і виходжу на двір. Назар стоїть біля клумби і ще читає у телефоні. «Привіт!» – говорю, він підіймає очі. «Привіт!» – невже ти з тих дівчат, які не спізнюються? Обдивляється мене і усміхається. Гадаю, йому подобається мій вигляд. Дивлячись куди. На пари можу й запізнитися. Мені дуже пощастило. Ще ширше усміхається, чаруючи ямочками на щоках. І як щодо парку? Питає пропонує мені свій лікоть. З задоволенням радісно відповідаю і беру його під лікоть. За приємними розмовами ми доходимо до парку, який знаходиться навпроти коледжу, і неквапом прогулюємося біля ставка. У цей час тут повно народу і пів гуртожитку водночас. Можемо піти трохи далі і спокійно поговорити. Пропоную, киваючи у бік вільних лавок, Наче й не виходили з подвір'я гуртожитку. Одні й ті самі обличчя. Каже хлопець, усміхаючись. Дивно, що я раніше тебе не бачив. Раніше я не таскала таких великих сумок, а цього разу мною керувала щось незрозуміле. То доля. Говорить і уважно стежить за моєю реакцією а я чомусь соромлюся і опускаю очі. З ним так легко і невимушено спілкуватись. Він розповідає про себе, а я теж не пасу задніх. Розказую, звідки я і чому обрала саме Дніпро. Назар зізнається, що хотів вступати до Києва, а потім вирішив все ж залишитися поряд з домівкою. Живе хлопець ближче, ніж я, поряд з містом. Нам так весело і затишно спілкуватись, що весь вечір пролітає, як одна хвилина. Назар пригощає мене морозивом, а потім ще й кавою. Додому йдемо через парк, обравши найдовший шлях. Коли переходимо дорогу, хлопець бере мене за руку, а я не відмовляюся. Іду і насолоджуюся теплом його долоні. Гарний вечір поряд з симпатичним хлопцем. Навіть не очікувала, що все пройде так чудово. І якщо ти не проти, можемо якось ходити в кафе. Пропонує Назар, коли ми заходимо в арку. Я не проти. Кажу те, що відчуваю, і не можу стримати посмішку. Він проводить мене до самого входу і чекає, поки я увійду. Підіймаючись на другий поверх, весь час усміхаюсь. На диво у кімнаті нікого не знаходжу. Не знаю, де лі я, виходить ще на побаченні з Дем'яном. Чищу зуби, вмиваюся та лягаю у ліжко. Важкий був день, але з дуже приємним закінченням. Розділ 7. Таємний клуб. Софія. «Лер, ти нічого не хочеш мені сказати?» – питаю подругу після останньої пари. «Та наче ні», – відповідає засмучено і знизує плечима. «Повезеш з собою додому, а потім всі вихідні будеш думати і сушити собі мізки, як краще вчинити. Не знала, що між нами є секрети. Підводжуся і збираю свої зошити». Удаю, що ображена, і крокую на вихід з аудиторії. У п'ятницю коледж як вулик після занять. Всі такі активні, якими не були впродовж всього тижня. Мешканці гуртожитку поспішають до своїх кімнат, щоб взяти вже складені сумки і чиркнути по домівках. Лера почала мене турбувати після того побачення з Дем'яном. Ходить якась засмучена, наче й усміхається, говорить з нами на різні теми, жартує зліє, але видно, що думками десь далеко. Раніше вона такою замкнутою не була. Ми завжди ділилися одна з одною своїми думками і давали поради. Я вже починаю хвилюватися і тепер ще дужче хочу познайомитися з тим загадковим Дем'яном, який завжди зайнятий. Чекай. Подруга наздоганяє мене в коридорі і крокує поряд. Ми виходимо з коледжу і прямуємо до гуртожитку. В запасі маю дві години до маршрутки. Тому звечора сумку навіть не збирала. Цього разу я не буду уявляти себе богатирем і повезу додому тільки пустий посуд, щоб знову привезти чогось смачненького. «У мене все добре. Просто трішки нервую через Дем'яна», говорить подруга, підтверджуючи мої думки. «Чому?» Зупиняюся, відходжу у бік. «Ну, у нас якісь дивні стосунки. Він не знаходить часу, щоб зустрітися зі мною, але проговорився, що середу був у клубі. Ти впевнена, що у нього є симпатія? Не знаю. Каже, що є, але я ж не питала прямо. Він говорить, що йому подобаюсь і кличе до себе у гості. У гуртожиток? Так, запрошував, коли його товариш від'їздив додому. А ще пропонував залишитися на вихідних і провести час разом. Тобто з ночівлею? Починає доходити до мене сенс її слів. «Так, Соню, а я не готова до таких стосунків, бо зустрічаємося ми не так давно, і я не впевнена у тому, що це все справжнє, розумієш?» «Звісно, розумію. Не думала, що доведеться говорити про це колись», – зітхаю, згадуючи, якою довірливою і закоханою була я. «Не повторюй моїх помилок. Я літала на крилах і повністю довіряла. Фантазія будувала такі плани, що зараз хочеться сміятися в голос від своєї наївності». А потім він просто кинув мене, навіть не подумавши, як я переживу його зраду. Зазвичай так говорять жінки, які набагато старші за нас. І мені дуже шкода, що так трапилось. Мабуть, колись у майбутньому ми сміятимемося з цих дитячих проблем. Хоч зараз я просто у розпачі. Беру Леру під руку і разом ідемо в кімнату. Гадаю, коханням з його боку і не пахне. Він просто користується тим, що Лерка закохалася. Бо ти пропонує різні непристойності. Заходимо у кімнату і застаємо Лію у ліжку. «Ти захворіла?» – одразу питає Лера. «Ні», – сонно промовляє дівчина. «Буду спати всі вихідні, бо цей вбивчий ритм мене доконає». «Оце насмішила!» – починає сміятися з її заяви. «Тільки перший тиждень пройшов, а ти вже без сил. Ми тобі привеземо щось смачненьке з дому» каже подруга, витягаючи сумку з-під ліжка. «Не відмовлюся», – підводиться дівчина і сідає, закутавшись у ковдру. «А у тебе хіба немає подруг?» питаю і теж починаю збирати судочки у сумку. «Є, але ж ви їдете», – знизує плечима, а ми перезираємося. «А поза гуртожитком?» – уточнює Лера. «Немає. Точніше, були, але у нас різне розуміння дружби, як виявилось. У кожного воно різне, те розуміння. Знизую плечима. Я за цілий тиждень жодного разу не почула пліток про свою ситуацію. Всі мовчать. А це означає, що ми про тебе нікому не говорили, перебиває її Лера. І не кажемо, додаю. Не для того ти нам відкрилася, щоб ми пускали плітки по всьому гуртожитку. То чому я не можу називати вас подругами? Питає, дивлячись на нас по черзі. «Звісно, можеш», – кажу голосно і усміхаюсь. «Ми теж не проти такої подруги, хоча й були незадоволені появою новенької». «Уявляю, я бачила твоє обличчя», – киває Лері та починає сміятися. «Добре», – говорить сміючись Лера. «Так і бути, приймаємо тебе в наш таємний клуб». «Ого, а у нас такий був?» – дивуюсь, знов викликаючи сміх дівчат. «Буде», – знизує плечима подруга. Дамо одна одній обіцянки дружби, і все таке. Це змахує не на на клупа на дитячий садочок. Бучить Лія. Хто придумав, той і командує. Шикає на неї Лера і сідає поряд. Дівчатам обіцяю, що буду підтримувати вас у всьому, що б не сталося. Ви можете покластися на мене в будь-якій ситуації. Ти ж знаєш, що я завжди буду на твоєму боці. Говорю розчулена такою щирою промовою. «Ну, клуб так клуб, підтримую обіцяю свою підтримку та дружбу. Хоч і не вірю в неї, але завжди мріяла», – проєднується Лія. «І я хочу, щоб наша дружба не зникла після закінчення технікуму, і ми навіть у старості могли зібратися і випити покелиху вина. Тільки не того дешевого», – вставляє шпильку Лія. «Мені потрібна ваша допомога», – зізнається Лера. Вона розповідає занову історію, яку озвучила мені біля гуртожитку. Каже, що не вірить у його щирість, але не може нічого зробити з симпатією, яку відчуваю. Лія довго слухає і має дуже зосереджений вираз обличчя. А мені страшенно хочеться надавати тому Дем'яну Стусанів. Робити висновки, не побачивши людину, неправильно. Пропоную сходити всім разом у клуб на наступні вихідні. Ну, той, що всі говорять у гуртожитку, якщо його можна назвати клубом. Ти нас познайомиш. І ми побачимо, що то за фрукт. Заодно відпочинемо разом та відсвяткуємо заснування нашого клубу. Точно, підтримую Лію. Ми давно хотіли з тобою сходити туди, подивитися щодо чого. Разом буде весело? Згодна. Тільки потрібно попередити батьків, що ми будемо займатися на вихідних додатково. Робить висновок Лера і підводиться. Часу, щоб зібратися, лишається обмаль. Швидко пакуємо свої сумки, прощаємося з Лією, там чимо на трамвай. На автовокзалі розходимось по різних платформах. І Лера від'їжджає перше. За п'ять хвилин сідаю маршруткою і вирушаю до рідної домівки. Мама завжди готує смачненьке, щоб потішити мене після тижня відсутності вдома. Дуже гарно вигадала Лія, що варто нам усім піти відпочити і познайомитися з Дем'яном. А ще маю бажання запросити з собою Назара. Наступного дня після прогулянки ми не змогли сходити в кафе. Але вчора бачилися біля гуртожитку і довго говорили. Він подобається мені, і спілкування теж дуже приємне. Сміхаюсь, коли згадую його усмішку і жарти про гуртожиток. Цікаво, чи подобаюся я йому так само, як він мені. Поки в нас звичайне приємне спілкування, але у мене таке відчуття, що воно перейде у щось більше. Принаймні, я була б не проти. На автовокзал рідного села приїжджаю саме в час пік. Всі студенти приїздять додому. Зустрічаю однокласниці, однокласників, затримуюсь за спілкуванням з ними, а потім неквапом іду йду додому. Пішки мені потрібно 10 хвилин, щоб дійти до будинку. Відчиняю ключем хвіртку і заходжу у двір. Мама виходить з літньої кухні і йде на зустріч. Нарешті наша студентка повернулася. Обіймає мене і забирає сумку. «Привіт! Вона не така важка, якою була в неділю. У неділю тато їхатиме до Дніпра і тебе підвезе. У нього якісь справи по роботі. Я йому вже купила продукти і наготую тобі на цілий тиждень смаколиків, щоб вам з дівчатками вистачило». «Ага, дякую, мамочко». «Уявляєш, а наша Лія не поїде додому на вихідні». «Чому?» «Заходимо до будинку і роздуваємося». Вона посварилася з мамою і житиме у гуртожитку навіть на канікулах. «Та ти що?» – дивується мама. Вона насипає мені свіжо завареного борщу і сідає навпроти, щоб послухати історію Лії. «Ось що я тобі скажу», – говорить, коли я закінчую розповідати. «Я з тих матерів, які не відпустять свою дитину за на навчання. Мені необхідно бачити її і по можливості підтримати, якщо буде необхідність». Хоча з іншого боку, вважаю, що мама ніколи не порадить поганого для своєї дитини. Але ситуації бувають різні. Тому сказати щось конкретне не можна. Але ви зобов'язані підтримати дівчину, бо, схоже, їй зараз невесело. Так, але вона дуже привітна і зовсім не скупа. Покладу побільше фруктів, щоб поділилася з нею. Лія не обділена грішми. Вона обділена турботою, говорить мама. Розділ 8. Дзвінок. Софія. На вечерю до нас завітали татів брат Петро з жінкою Надією. Вони завжди приносять для мене цукерки чи якісь інші смаколики, хоч я вже й не маленька. дядько запеклий рибалка тому завжди приносить з собою цілу миску смачнючої смаженої риби. Обожнюю, коли це маленькі карасики, аж слина тече, поки ми нарешті сідаємося за стіл. Вони трохи розпитують мене про навчання, розповідають про свого сина, мого двоюрідного брата Микиту, який вже давно одружений і має своїх дітей. Потім тато заводить тему риболовлі, і чоловіки забувають про все на світі. Мама теж говорить про свою тітку надію, а я вирішую піти до своєї кімнати. Вмикаю собі телевізор і просто гуляю в телефоні соціальними мережами, спостерігаючи за новинами однокласників та знайомих. Час технологій не лишає жодних секретів. Точніше, люди вирішили, що всім зараз потрібно ділитися у сторіс. Купила нову сукню, потрібно негайно одягнути і сфотографуватися для інстаграму. А що? Хай всі бачать, яку красу придбала. Пішла у кафе чи ресторан, обов'язково потрібно сфотографувати їжу та напої, які вживаєш. Нехай всі бачать, як ти гуляєш. Поїхала відпочивати, мільйон фото на сторінці, щоб усі заздрили, який білий пісок на Азовському морі. І байдуже, що позаду гора засохлих водоростей. Не розумію я такої звички. Звісно, я теж зареєстрована де тільки можна, але не вважаю за потрібне повідомляти про кожен крок на своєму житті. Навіщо? Невже чужа людина порадіє за тебе? Мені здається, що своїми досягненнями ти тільки гніваєш тих, кому не так сильно пощастило. Достатньо одного двох фото, щоб знайомі могли знайти тебе і додатися до друзів. За своїми роздумами пропустила майже весь фільм. Хоча воно і не дивно, він абсолютно не цікавий. На годиннику дванадцята ночі, а я прокинулася о сьомій. Організм вимагає сну. Вимикаю телевізор і лягаю у ліжко. Засинаючи, думаю про Назара і передивляюся наше листування. Сьогодні ми не списувались. Хлопець говорив, що теж поїде додому на вихідні, а повернеться аж у понеділок зранку. Добре, що я поїду з татом. Не доведеться стоячи їхати у маршрутці. І приїду вдень, щоб лії було веселіше. Тихий телефонний дзвінок будуть мене посеред ночі. Нічого не розуміючи, намагаюся знайти телефон, але на тумбочці його немає. Виявляється, що я лежу на ньому, тому дзвінок такий тихий. За вікном темно, електронний годинник показує третю ночі. Серце починає перелякано стукати, коли бачу на екрані незнайомий номер. «Хто це може бути?» «Ало?» – відповідаю сонним голосом, прислухаючись до тиші у слухавці. де ми ходимо?» – чую через секунду чоловічий голос. «Взагалі-то сплю?» – відповідаю шоковано. «У голові ще миготять яскраві сни, тому не можу зрозуміти, з ким говорю». «Дуже смішно!» – хмикають у відповідь. Я тебе вже півгодини чекаю. Якщо купальника немає, виходь так. І я не проти. Чую, як чоловік усміхається. Якого купальника? Звідки у вас мій номер? Починаю прокидатися. Ти перепила, крихітко? Говорить, сміючись. Я не пила. відповідаю вже грубіше. Бо терпіти не можу таких неадекватів. Дивна ти якась. Ми весь вечір пили текілу, а потім шампанське. І купатися у басейні було твоєю ідеєю. «Ви алкоголік?» – доходить до мене. «Що?» – гаркає у слухавку. «Не сетек, а що. Я знати не знаю, хто ви такий. Що і з ким ви пили і де збираєтесь купатися? Слухай, якщо ти через дві хвилини не спустишся...» «Упс! Крихітко, ти тут?» – чую здивування. «А з ким я тоді розмовляю?» «Ей, ти хто?» – це вже до мене. «Ну, нарешті! Який же ви дурень!» Вигукую і відключаюся. «Це ж треба таки утнути. Скільки ж він випив, якщо переплутав голос коханої людини з абсолютно чужим? Дивуюся з таких чоловіків. Ніколи б не хотіла познайомитися з таким хамом. І головне, як говорить, наче я йому щось видно. Лягаю спати, але сну як не бувало. От халепа. Перебив мені увесь сон». Тепер буду лежати і рахувати овець до самого ранку. Краще б то був Назар, але він у такий час спить, як і всі нормальні люди. Тільки алкоголіки п'ють текілу, яку я жодного разу не куштувала, і купаються в у басейнах. Засинаю аж під ранок і о дев'ятій вже прокидаюся. Сьогодні у мами купа справ, а я хочу їй допомогти. Відпочивати, звісно, добре, але батькам теж потрібно допомагати. Їдемо з мамою на город поки тату щось там ремонтує в автомобілі. У порівнянні з сусідами ми не маємо великого господарства, але мама тримає курей, тому садить кукурудзу, щоб її годувати. Майже весь урожай вже зібрано, і город прибраний, але лишилася кукурудза, яку ми й ламаємо. Тату приєднується і рубає її, а потім ми палимо величезне вогнище і печемо картоплю на обід. От за що я обожнюю з дитинства ранню осінь. Повітря стає прохолоднішим і насиченим ароматом чорнобривців, які квітнуть до самих морозів, а ще запахом диму і печеної картоплі. Це найкраща їжа, яка тільки може бути. Хоч і руки чорні від попелу, а світлий манікюр майже знищено, ти чистиш картоплину, кладеш на неї шматочок сала, трохи посипаєш сіллю і смакуєш. Це нереально смачно. На дворі тепло, ми сидимо у дворі і обідаємо, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Тато жартує, що я заїлася як свиня, наче коперсалася у попелі. Мама сміється і каже те ж саме про нього. Люблю своїх батьків. Ми не завжди знаходимо спільну мову, і вони не розуміють мого бажання лишитися у Дніпрі. Але такі сімейні дні – щось особливе. Перейдуть роки, я стану дорослою, самостійною жінкою, але завжди матиму на серці цей солодкий спогад, який грітиме душу у найлітішій морозі в житті. Гарно попрацювавши і насолодившись чудовою погодою, іду відпочивати до своєї кімнати. На телефоні безліч повідомлень від Лери. Вона пише, що теж приїде раніше разом з мамою, щоб купити собі одяг на ринку. От і добре. Зберемося всі, як раніше, і підемо прогуляємося. Погода просто вимагає прогулянок та відпочинку на природі. А ще помічаю пропущений виклик і одразу думаю, що то Назар. Але номер змушує засмучено зітхнути. Це номер того неадекватного, котрий вночі так безжально розбудив мене. Декілька хвилин кручу телефон в руці, а потім все ж набираю його номер. Не знаю навіщо, просто цікаво, що сьогодні скаже, якщо, звісно, він протверезів. «Я слухаю». Чую той самий голос, тільки сьогодні він здається грубішим. «Це я вас слухаю». Говорю трохи нервуючи. Тобто, ви мені телефонували учора? Це ви мені телефонували учора, тобто сьогодні, о третій ночі. Нічого не пам'ятаю. Говорить чоловік. Ще б пак, ви були п'яним. Говорю голосніше, ніж належить. Так, трішки випив учора, святкував важливу подію. То хіба можна напиватися, як свиня? Що? Сміється чоловік. Ну, та й смілива. Не смілива, а чесна. Навряд чи ваша крихітка таке скаже. Та ні, смілива, протягує. То про що ми вчора говорили? На задньому фоні чую якісь голоси. Схоже, що він на вулиці. Ви чекали, поки я одягну купальника. А ти що, одягнула? Знущаєтесь, я спала. Точно, я згадав тебе. Ти ще мене дурним назвала. Так, назвала. Бо ви верзли казна що. Он як. Тобі не страшно так сміливо висловлювати свої думки? Ні, не страшно. Це ви мені зателефонували, а не я. Скільки тобі? Питає неочікувано. Вісімнадцять. Не знаю, на що відповідаю. Така мала. Чому мала? А ви що, дід старий? Починаю гніватися на його тон. Овчити б тебе гарним манерам. Самі повчіться. А я якось впораюся без вас. Кидаю у відповідь і вимикаюся. Нащо взагалі телефонувала? Що за хам? Тільки розгнівалася. Краще б видалила цей номер і давним-давно забула про нічну пригоду. Розділ 9. Таємна справа. Софія. З самого рання в неділю я на ногах. Мама пече налисники, які так любить Лера. А я слідкую за м'ясом, що тушкується на плиті. Телефон біля мене, болерка теж надто активна зранку. З речей, майже нічого не беру, бо минулого разу відвезла півшафи. Коли мама закінчує пакувати наїдки, тато вже давно чекає в автівці. З комфортом доїжджаю до гуртожитку і виходжу біля самої арки. Як чудово, що не доведеться йти пішки на трамвай з автовокзалу. Задоволена, йду до гуртожитку та підіймаюся на свій поверх. Відчиняю двері і наштовхуюся на сюрприз. «Нарешті!» – вигукує усміхнена Лія. «Це якісь шалено довгі вихідні!» – обіймає мене. «Ого, оце ти заморочилася!» Дивлюся на накритий стіл і не можу стримати усмішку. Так приємно, що вона чекала нас злерою. «Ага, зараз, малу, дочекаємося і поласуємо смачним!» А шампанська з якого приводу? Святкуємо започаткування таємного клубу. Смішить мене відповіддю. Не уявляєш, скільки мені це коштувало, каже дівчина, сідаючи на ліжко. Та ні, уявляю, протягую, роздивляючись смаколики на столі. Оце так святковий стіл. Я не про гроші, а про час. Ніколи в житті стільки не готувала. Не забагато для трьох. Саме раз. «Ти ж голодна?» «Ну, можна чогось з'їсти. Дивлюсь на фрукти, нарізані на тарілці, бутерброди з лососами, авокадо, цукерки та пляшку шампанського». «О, Лера об'явилася», – каже Лія і відповідає на дзвінок. «Ти де?» «Так, Соня вже на місці. Давай швидко, бо почнемо без тебе». Вона вимикається і дивиться на годинника. Дивно, але за минулий тиждень Лія добре встигла вивчити наші характери та звички. Якщо Лера чогось не знає, чи якщо приховати від неї якийсь секрет, то це буде справжня катастрофа. Вона зі шкіри вилізе, але дізнається правду. От і зараз лишається засікати час, через кілька хвилин вона з'явиться на порозі кімнати. Коли двері відчиняються, ми сидимо за столом, а Лія відкорковує шампанське. «Ого!» – вигукує Лерка. «У тебе день народження?» – одразу звертається до Лії. «Це ж треба, а я й не подумала про це». «Ні», – заспокоює дівчина. «Він влітку. Сьогодні святкуємо нашу першу справу таємного клубу». «О, то я швидко мою руки і готова!» – хапає мило і зникає за дверима. День почався так активно, а закінчується на дуже приємній ноті. Ми п'ємо смачне шампанське, ласуємо фруктами. Лія навіть манго купила і на відріз відмовилася брати з нас гроші. Отже, діймо за такою схемою, говорить дівчина, відставивши чашку вбік. Ти пропонуєш своєму кавалеру сходити компанією в клуб. Скажеш, що візьмеш подруг, щоб було веселіше. І я назара хотіла запросити, вставляю своє слово. Чудово, так ще краще. А потім? питає Лерка. Потім все буде видно і так. Відмахується волошина і підливає ще шампанського. А у мене таке було на вихідних, протягує одразу викликаючи цікавість у дівчат. У селі собаку вкрали, жартує Лія, викликаючи веселий сміх Лерки. Вночі мені зателефонував якийсь п'яний неадекват і вимагав, щоб я одягла купальника. А ти що, одягла? питає Лія. Ну, ти прямо як він питаєш, починаю сміятися. І хто він? питає Лерка. «Ви познайомились?» «Ні. Навіщо мені з ним знайомитись? Зрозуміло ж, що якийсь телепень». «Нічого не зрозуміло. Погодьтесь, що це романтично», каже Лія. «Може він симпатичний і цікавий, і тільки випадок звів вас разом». «Ніхто нас не звів. Ми поговорили і все. Він нагрубив мені, а я дала відповідь». «Дарма ти не хочеш з'ясувати. Нього ж звідкись був твій номер». «Може, це хтось з коледжу?» – каже Лера. «Або таємний прихильник?» – приєднується Лія. «Про номер я не подумала. Роблю ковток шампанського». «Але ж голос незнайомий. А ти знаєш голоси всіх хлопців з гуртожитку?» – перекривляє мене Лера. «Ми б точно такого шансу не втратили», – підтримує її Лія і розливає залишки напою. «Схоже, ми з тобою знову йдемо у магазин». Робить висновок Лера, дивуючи нас обох. «Так, поки прийдемо, щоб мало про що нам розповісти», – говорить Лія і підводиться. «Я піду з вами і не збираюся нікому телефонувати. Теж підводжусь». «Ні», – зупиняє мене Лера. «Не руйнуй традицію і подумай над своєю поведінкою, бо дуже негарно змушувати подругу битися у здогадах». «Оце так! Дівки, ви скажені!» Ну, мусміливіше. вигукує Лія і зникає за алерою за дверима. От чудні. Навіщо взагалі мені морочитись через якогось грубіяна? І що я йому скажу. Розблоковую телефон і дивлюсь на номер, який так і не видалила. Прекрасно розумію, що завтра буду картати себе за таку поведінку, але зараз шампанське вштовхає на веселі пригоди. Тому натискаю на кнопку виклику і чекаю. І я слухаю. Відповідає той самий голос після першого вудка. Привіт. Видавлюю з себе. Привіт. Це хто? Е, Софія. А, ну тепер все зрозуміло. Каже роздратовано. Яка Софія? А ти, я бачу, з усіма таких грубіян? Не зрозумів. На декілька секунд він замовкає. А, це ти мала. Ніяка я тобі не мала. Значить Софія. Чую, що усміхається. То тебе ще не навчили гарно поводитись, Софія. Ти завжди такий грубіян. Скільки тобі, п'ятдесят? Знаю, що неправильно таке питати, але слова вильтають перш ніж я встигаю подумати. Он як ми заговорили. Почекай, виїду з паркування. Чую якийсь шурхіт та потім тишу. Щось мені підказує, що ти випила. говорить через декілька секунд. Ти будеш говорити за кермом? Відповідаю питанням на питання. Софія, відповідай мені. Говорить з натиском. Так, випила. Відповідаю сама, не розуміючи, як піддаюсь. Привіт? Заснування клубу. Верзука знащо. Його тон змушує мене губитися. То ти в клубі? Чому не чути музику? Ні, я не в клубі. Краще не зважай. Це у нас з дівчатами свій прикол. З дівчатами? У тебе там п'яна група підтримки? Ні, зараз я сама. У думках починаю сварити дівчат за безглузді підказки. Де саме? У гуртожитку. Де ти навчаєшся? Не скажу. Чому? Боїся? Ага, що приїдеш і почнеш вчити гарним манерам. Усміхаюся і розумію, що моя відповідь більше схожа на флірт. Мені майже тридцять. І так, я говорю за кермом. Дивує відповіді, хоча я думала, що він просто проігнорував моє питання. «Але так не можна!» – роблю зауваження. «Хіба твоя крихітка дозволяє так ризикувати своїм життям?» «Крихітка?» – дивується він. «А, ти про той вечір!» – знов чую усмішку. «Скажімо так, у нас вільні стосунки. І, якщо чесно, не знаю, навіщо тобі про це розповідаю». «Я теж!» – зітхаю. «Що теж?» Не знаю, навіщо зателефонувала. Чесно зізнаюсь. Тягне на пригоди? Та ні. Просто думала, що ми знайомі. Адже у тебе був мій номер. Не було. Я набирав з візитівки і сплутав цифру. А, тоді все зрозуміла. Вибач, що потурбувала. Відчуваю себе повною дорепою. Нічого страшного. Запевняє мене і далі просто мовчить. Бувай. Не знаходжу нічого кращого, ніж попрощатися. Бувай. Вимикаюся і лягаю на ліжко. Не знаю чому, але мені хотілося б продовжити спілкування. Може, це шампанське, говорить в мені, а може, просто сподобався той легкий флірт і таємничість, яка була між нами. Він так і не сказав мені свого імені. Хоча я й не питала. Та й навіщо? Чоловік просто помилився. Розділ 10. Вивести на чисту воду. Софія. Ну і як, дівчата, як я виглядаю? питає Лерка, і крутиться перед невеликим зеркалом, прибитим над столом. Богиня відповідає Лія, фарбуючи губи. Тобі личить рожевий. Підтримую розмову, сидячи на ліжку. Якась апатія у мене сьогодні. Хоча так я себе почуваю весь тиждень. Іначе все добре, у коледжі все стигаю. З дівчатами гарні стосунки. Але якось сумно і все. Та навіть взяти сьогоднішній похід у клуб. Дівчата говорили про нього цілий день. Обирали вбрання, яке одягнуть. І навіть продумали макіяж. А я? Я одягнула сірі джинси і сріблясту майку. Зверху накину коротку шкірянку, щоб не змерзнути. З четвертої години дня вони збираються і ретельно наносять макіяж а я почала збори о шостій і закінчила за десять хвилин. Волосся просто розпустила, бо не полюбляю зачіски. Макіяж дуже простий. Туш, пудра, вишнева помада і трохи рум'ян. Лерка сказала, що мені в драному халаті гарно, а Лія просто промовчала. І то добре. Якщо дівчині щось не подобається, вона сто відсотків висловить свою думку. Тому вважаю, що мій наряд годиться для клубу. Лера сьогодні у сукні, Волосся розпущене і підкручене. Лія у комбінезоні з оголеним плечем. Якби я не обіцяла дівчатам узяти участь у викритті поганця Дем'яна, точно б у гуртожитку. «Я готова», каже Лера, глибоко вдихаючи. «Не хвилюйся, мала. Все буде окей. Викриємо ми твого кавалера, якщо він справді задумав щось лихе», впевнено говорить Лія. «Виходимо?» «Так, я зараз Назара наберу». Розблоковую телефони, натискаю на виклик. І «Я вже спускаюся!» – чую веселий голос хлопця. «Ми теж!» – киваю дівчатами, перша виходжу з кімнати. Назар чекає нас біля свого гуртожитку. Побачивши, усміхається і крокую назустріч. І «Я щасливчик!» – привіт, дівчата! «Чому щасливчик?» – запитує Лія. «Така краса, і я один серед вас!» «Ох, і підлабузник!» – сміється дівчина, бере Леру під руку і дівчата першим у чим чекують у бік зупинки. «Все добре?» – питає мене хлопець. «Так, наче непогано». Ти виглядаєш засмученою чи втомленою. Тиждень був важким, після канікулу досі не можу увійти у потрібний ритм. Усміхаюсь, відганяючи від себе поганий настрій. «Сьогодні не час сумувати, у нас чудовий вечір попереду». «Тільки нарушаємо, хлопець бере мене за руку, а я й не проти. У нас якесь дивне спілкування». Дружні. Доганяємо дівчат, які йдуть не квапом, бо на підборах. Чекаємо трамвая і йдемо до клубу. Лія бурчить, що ще не їздила на трамваї гуляти, але вибору у неї немає. Виходимо біля парку і прогулюємося, прямуючи до клубу. Лера щось розповідає Лії та дає потрібні настанови. А ми мовчки йдемо за ними. Назар тримає мене за руку і все. Немає якихось розмов, він не питає нічого про мене. А я теж мовчу. Протягом тижня часу побачитись теж не було, хоча нам і зараз немає про що говорити. Мені приємно бути поряд з ним, але впевненості, що хочу стосунків більше немає. Все змінилося, а чому сама не може зрозуміти. Мабуть, ні, не хочу згадувати той дзвінок. Вже забула. Колись ми з Лерою декілька разів ходили до клубів, тільки у цьому не були жодного разу. Сьогодні субота. А це значить, що народу буде багато. Дістаю на вході гаманець, але Назар не дозволяє за себе заплатити. Як розуміти цей його порив? Ми не зустрічаємося, але ходимо за ручку. Він платить за мене, але жодних розмов про нас не заводить. Не дивлячись на те, що ще рано, вільних столиків не так багато. Знаходимо собі місце і сідаємо. Говорити нормально не виходить, бо музика все перебиває. Сьогодні грає якийсь відомий діджей, тому біля сцени купа народу. Дівчата одразу вирішують, що питимуть шампанське, але цього разу я не поведусь на їхні вмовляння. Твердо вирішила, що не питиму і не поступлюся. Назар і тут не дає мені платити, купує безалкогольний коктейль, а собі пиво. «Леро!» – кричу через столик. «А ти ж Дем'ян! Сказав, що скоро буде!» – відповідає подруга. Назар відкорковує шампанське і наливає дівчатам. Ми всі цокаємось, і веселий вечір розпочинається. Коли не вживаєш алкоголь, дуже цікаво спостерігати за тими, хто вживає. Поки прийшов той Дем'ян, Лера і забула про нього. У них злією сьогодні справжній відрив. І я побачила його раніше за всіх, а також помітила дівчину, з якою він обіймався, вітаючись. Потім почав шукати когось очима і зупинився на нашому столику. Лера саме голосно сміялася з якогось жарту Назара. На фотографіях Дем'ян виглядав трохи міцнішим, і Лера наче говорила, що він займається у спортзалі. На вигляд я б так не сказала. Він підходить і ні з ким не вітається, торкається до плеча подруги, а вона підіймає погляд і розпливається в усмішці. Лія одразу починає наступ, коли розуміє, хто він. Я знаю її план, тому це не було неочікуваністю. Напередодні вона розповіла мені, як найкраще вивести його на чисту воду Вона сама почне до нього загравати І все буде видно по його вчинках Леру я пообіцяла взяти на себе, якщо раптом вона образиться Після знайомства Дем'яни ще два хлопці сідають за наш столик Назар почуває себе вільно, з задоволенням з усіма спілкується Роблю ковток напої і роздивляюся хлопця З одягом він теж не заморочувався Подягнув джинси і сіру футболку. Трохи подовжене волосся, зачесане назад. Неслухняні пасмо спадають на очі. Гарний, але в мені наче щось обірвалося після... після того дзвінка. Зізнаюсь собі у тому, про що вже думаю цілий тиждень. Та розмова дивовижним чином вплинула на мій настрій. Учора я навіть хотіла набрати його номер, який так і не видалила, але не знайшла жодної причини це робити. Соню, я попиво. Нахиляється до мене Назар. «Взяти тобі коктейль?» «Якщо можна щось алкогольне», – дивую хлопця. «Буду виганяти поганий настрій». Він киває та йде до бару, а я присідаю ближче до Лії, щоб почути, про що вони говорять. Дем'ян розповідає про відпочинок у Карпатах, а Лера слухає, відкривши рота. «Що думаєш?» Голосно шепочу Лії на вухо. «Та не шипити!» – обурено затуляє вухо. «Не знаю» але Лерка закохана повуха. Бачу, зітхаю. А цей Назар досить приємний, каже і киває на хлопця, що повертається від бару. Так, приємний. Усміхаюсь йому і сідаю на своє місце. Дякую. Беру склянку і роблю ковток яскравого напою. Набридло думати про нього. Краще розслабитись з подругами, аніж літати у безрадісних думках. Танцювати! Робить оголошення Лери і мчить на танцмайданчик. І я пізніше підійду. Киваю Лієм, яка в мене гукає і сміється з Лери. Залишаємося з Назаром у двох і мовчки спостерігаємо за веселищами навколо. Хлопець п'є пиво, періодично перевіряючи телефон. «Чекаєш дзвінка?» – питаю, не витримавши чергової маніпуляції з гаджетом. «Ні». – знизує плечима і ховає телефон у кишеню джинсів. «Чомусь веселище нас не зачіпають. Кажу, як відчуваю». «Я сьогодні зранку працював, і, скажу відверто, після роботи хочеться спокою, Ань, не у цього галасу». «Я не знала, що ти працюєш». Нахиляюся нижче, щоб він мене почув. «Минулого року знайшов собі роботу, щоб мати власні кошти. От і доводиться крутитися і встигати поєднувати з навчанням». «А де працюєш?» «У взуттєвому магазині. Там графік хороший, і можна домовитись про підміну». «В основному працюють студенти». Колектив молодий, активний. Підробіток усім потрібен, от ми й виручаємо одне одного. Клас! А вакансій у вас немає? Та можу спитати. Для себе шукаєш? Так. Як ти кажеш, щоб мати власні кошти? Після навчання хочу лишитися у Дніпрі. Потрібно мати хоч якийсь запас на життя. У мене такі ж плани. Усміхається. Тільки після навчання я планую отримати більш престижну роботу. Не можу сказати того ж про себе. Не знаю, чи буде мені цікаво працювати за спеціальністю. Практика навесні допоможе визначитися. Може, потанцюємо? Питаю, коли починає грати повільна музика. Шукаю поглядом дівчат. Лера танцює з Дем'яном, руки якого нижче, ніж потрібно. Алія теж танцює з його другом. Подаю руку Назару і підводжуся. Хлопець обіймає мене за талію, а я кладу руки йому на плечі. А де плануєш жити? питає, нахилившись. Не, не знаю. Хочу винайняти квартиру, але поняття немає, скільки це все коштує. Я теж планую. Можемо разом. Що разом? Не розумію його пропозиції. Жити? дивлюсь йому у вічі. Винаймати. спокійно відповідає і нахиляється ближче. Я навіть сторонюсь, бо не очікувала поцілунку. Він застав мене зненацька. Хлопець торкається моїх губ своїми, і я відповідаю. Він притискає мене міцніше і поглиблює поцілунок. Ніжно, без натиску і примусу. Це приємно, але немає шаленого хвилювання, і серце не вистрибує з грудей. Мурах по тілу і пітнилих долонь. Всередині нічого не перевернулося і не викликало захвату. Перша перериваю поцілунок і кидаю на хлопця зніяковілий погляд. «Вибач», – говорить він. «Та ні, нічого. Все добре, просто не хочу тебе обманювати. Ти подобаєшся мені, але як друг». Слова вилітають прямо з душі. «Я справді дуже гарно ставлюся до Назара, але той перший захват від зустрічі минув, і почуттів не виникло». Аналогічно. Каже у відповідь і викликає подив. «Як дурень, намагаюся знайти потрібні слова, щоб тебе не образити, бо й справді не хочу втрачати тебе зі спілкування». От і вирішив. Поцілувати? Вигукою починаю сміятися. Погодься, що це дивно. Згоден. Але радий, що ми порозумілися. І хто вона? Питаю, продовжуючи наш танець. Моя колишня дівчина. Без заминок відповідає хлопець. Ми півроку зустрічалися, а потім я вчинив по дурному, і вона образилась. Не можу забути і пробачення вимолити теж. Хотів спробувати нові стосунки. «Але нічого не виходить?» «В точку», – хмикає хлопець. «Можу лише порадити діяти активніше, бо ми, дівчата, таке любимо. Дякую за розуміння і підтримку». «Ого!» – різко змінюється його спокійний тон. «Ти тільки подивись. Це хіба не хлопець Лери?» «Так, хлопець Лери. Дивлюсь на картину на танцмайданчику і не можу стримати зітхання». Знала, що так і буде, але сподівалася до останнього, що це наші вигадки з Лію. Дем'ян без будь-яких упереджень танцює з Лію, обіймає її і поводиться досить розкуту, а Лера в цей момент сидить за столиком і ледь не плаче. «Вибач, танець скасовується. Група підтримки потрібна в іншому місці». Повертаюся до столика і сідаю біля Лери. «Я знала, що так буде, але не хотіла вірити». Подруга сама починає говорити. Я підозрювала, що Лія приблизно щось таке отне, щоб відкрити мені очі. Але все одно боляче. Моя Люба. Сідаю впритул до неї, обіймаю за плечі. Вона хвилюється за тебе. І хотіла вивести на чисту воду того, хто не гідний бути поряд з такою щирою людиною. Знаю, але мені краще піти. Хоче підвестися, та я не даю. Ми дочекаємося Лію і всі разом підемо додому. Досить на сьогодні шампанського і почуттів. Розділ одинадцятий. Всі як один. Софія Що таке криза? Гуїл чітко дає пояснення цьому терміну. Життєва криза – складний період життя, під час якого різко змінюється ставлення до себе і світу, спосіб осмислення набутого досвіду та напрям життєвого шляху. Чомусь мені здається, що саме цим терміном буде найточніше схарактеризувати наше життя упродовж останніх трьох місяців. Ми наче застигли на місці. І всі дні просто схожі на один. Перший день після клубу. Добре, що це був вихідний і нам не довелось кудись ходити. У Лери почалася депресія після розставання з Дем'яном. Спочатку вона плакала, потім гнівилась на Лію, а потім просила пробачення і все застигло на місці. Ні. Ми ходимо на навчання, готуємо їжу після занять, їздимо додому, але все якось похмуро і безрадісно. Навіть Лія втратила свій пофігізм і влилась у сірість лериного настрою. Найтяжче дивитися на подругу, яка наче втратила частинку себе. Знаю, що словами у такій ситуації особливо не допоможеш, бо потрібно, щоб минув час. Згадую себе, коли страждала від першого нерозділеного кохання. Тоді мені нічого не хотілося чути. Мама говорила, що у 18 розчарування здається кінцем світу, але з часом воно мене. Залишиться неприємний осад та колись його замінить нове яскраве почуття. Я не вірила в це тоді, а зараз саме це й говорю Лері. Намагаюсь підтримати як можу і постійно пропоную розвіятись. Лія повністю підтримує мене, тому у неділю ми влаштовуємо обов'язкову прогулянку у парку, а серед тижня дивимося тільки позитивні фільми та передачі. Я заборонила Лері навіть дивитися передачі, де діти шукають своїх батьків, щоб вона не плакала. Після того танцю, де Дем'ян поводився як сексуально стурбований підліток і намагався обмацати нашу подругу, Лера кинула його. Лія терпіла увесь цей жах, щоб довести його нікчемність, а потім заліпила такого ляпаса, що аж підлога здригнулася у клубі. Назар спостерігаючи за цією виставою, тільки дивувався і нічого не міг зрозуміти. Ми швидко зібралися і повели заплакану Леру на вихід. Назар тоді викликав таксі і оплатив його. Ми приїхали у гуртожиток, де довго втішали подругу. Я сама ледь стримувала сльози, коли вона так надривно плакала. Та все минулося. Звісно, вона не забула і досі переживає стрес, але вже не плаче. Принаймні, при нас намагається усміхатися і говорити на різні теми. Виходжу на двір з коледжу і вдихаю морозне повітря. Цього року зима прийшла за розкладом, вночі навіть невеликий сніг випав. Є всі шанси, що новий рік зустрічатимемо зі снігом та морозом. Це ж треба. Дні летять за днями, у цій метушні пролетіла осінь, і майже закінчується грудень. Не віриться, що ще півроку, і ми отримаємо дипломи. «Все, ходімо», – говорить за спиною Лера і швидко крокує до гуртожитку. «Не віриться, що ми склали останній іспит. Поспішаю за нею». «Не знаю, я якась загальмована», – каже подруга, кутаючись у розтебнуту куртку. «Але це вже ти?» – усміхаюсь кутиками губ. «Так, я». – зітхає і бере мене під лікоть. «Не знаю, що б я робила без вас. Це ж треба було так вляпатися. Якщо то і є кохання, я не хочу більше таких емоцій. А ми тепер одразу будемо робити перевірку. Жартую і нарешті бачу щиру посмішку Лери». Боюсь, Лії така ідея не сподобається. Починає сміятись, а я підтримую. Насправді вона молодець, не кожен піде на такий крок. Мені соромно, що я ображалася на неї. Зараз все добре. Не потрібно згадувати той період. Він не був для нас позитивним. Проходимо повстепанівну і підіймаємося на другий поверх. У кімнаті Лія пакує речі. «Невже ти погодилась?» Радісно запитую. Я запропонувала поїхати до мене на канікули, щоб не довелося сидіти тут два тижні самій. Ні, вибач, поїду додому. Сідає на ліжко і дивиться на нас. Братик вичитав сьогодні, що могла б хоча б раз на рік показатися на очі мамі. Побуду в неї, поки не почнеться нове капання на мозок, а потім повернуся. Потрібно відсвяткувати останній навчальний день. Каже Лера і дістає з шавки три пакети гарячого шоколаду. Ми робимо напій, сідаємо всі на ліжко лії. Добре, що ми так здружилися і прикипіли одна до одної. Навіть не хочеться їхати додому. Так би й зустрічало Новий рік із дівчатами у нашій скромній, але вже такій рідній кімнаті. Випиваємо свій напій та збираємося додому. Через три дні Новий рік. Так хочеться, щоб він приніс нам всім щось хороше. Позитив. Ось чого нам не вистачало всю осінь і те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Разом виходимо з гуртожитку і довго обіймаємося з Лією. Вона сідає у таксі, а ми крокуємо на зупинку трамвая. На виході з арки нас наздоганяє Назар, який став для мене справжнім другом. Він навіть приносив Лері морозовий шоколад, коли у неї був період безперервних сліз. Ми можемо говорити про все на світі. Він декілька разів питав поради, як краще вчинити у ситуації з колишньою дівчиною. А я ділилася роздумами, коли несила була терпіти одноманітність осінніх днів. На вокзалі прощаємося і всі роз'їжджаємося по домівках. Дивлюсь на дорогу і не розумію, як так швидко прилетів час. Ось наче тільки-но я їхала на навчання в останні дні серпня. А зараз вже зима. Невже і життя так швидко мине? За вікном починає сніжити, а у маршрутці тепло і спокійно. Заплющую очі. І чомусь згадується той чоловік. Незнайомець, який так і не зателефонував більше. Та й навіщо? Про що нам говорити двом абсолютно незнайомим людям? Але те відчуття? Не можу забути той трепет і хвилювання, коли чула його голос. На вокзал рідного села приїжджаю, коли сутеніє. Закидаю сумку на плече, сумку з там беру у руки і швидко крокую додому. Сніг розібрався ще більший. Тільки це не великі пухнасті сніжинки, які неквапом покривають землю, а маленькі й колючі. У світлі від автомобільних фар вони здаються мікроскопічними уламками скла, які вітер кидає в обличчя, викликаючи неприємні відчуття. Біля воріт помічаю маму і крокую швидше. Ну що, всі іспити склала? питає схвильовано. Так, свобода на два тижні. Щасливо усміхаюся і проходжу за мамою у двір. Тато ялинку привіз. Завтра можна поставити і прикрасити. Обожнюю, кажу емоційно, викликаючи сміх мами. Ось і довгоочікуваний відпочинок. Смачні домашні страви, мамин різдвяний кекс, улюблені фільми по телевізору і домашній затишок. Обожнюю все ще пов'язано з новорічними святами. Найкращі свята, які тільки можуть бути. Навіть краще за день народження. Заходжу до кімнати і розкладаю свої речі, деякі відношу на прання а інші кладу до шафи. Дістаю сумки-подарунки для батьків і ховаю їх. Стипендія хоч і невелика, але дозволяє купити для рідних приємні сюрпризи. Потім приїздить тато, і ми вечеряємо разом, складаючи з мамою меню на святковий стіл. За традицією, Новий рік і Різдво ми святкуємо з ріднею. Тому до нас прийдуть у гості родичі. Святкові приготування упродовж декількох днів покращують настрій та дарують приємне хвилювання. Всі ми чекаємо з приходом Нового року якихось змін, тому так ретельно готуємося його зустріти. Мама цілий день на кухні, а я допомагаю і готую святковий посуд. Тато сьогодні працює, тому прийде до святкової вечері. Коли з'являється вільна хвилинка, телефоную дівчатам, вітаю їх з прийдешнім святом. Домовляємося зв'язатися вже у новому році, а завтра зробити відеочат. Коли приходять гості, ми закінчуємо останні приготування і переодягаємося. «Яка красуня виросла!» – каже тітка Надя, коли заходжу на кухню допомогти виносити страви. «Справжня наречена!» – усміхається мамі і бентежить мене. «Те, що я одягнула в'язану білу сукню, нічого не значить. Знаю, що вона по-доброму каже, тому усміхаюся і дякую за комплімент». «Мої бджілки такої смакоти готували!» – хвалить тато, куштуючи страви. Всі розслаблені та у гарному гуморі. Дядько Петро, тітка Надія та бабуся – вся наша весела компанія. Зустрічаємо новий рік, бажаємо одне одному тільки найкращого. Випиваємо шампанське і починається церемонія подарунків. Так весело спостерігати за всіма. Неймовірно приємно знаходити сюрпризи під ялинкою. Бабуся розчулюється, коли отримує так дбайливо загорнутий мною плет. Чудове свято! Рідні ще гуляють, дивлячись по телевізору якісь новорічні шоу, а я йду до своєї кімнати. Спочатку телефоную Лі, а вона не відповідає. Потім набираю Леру. «З новим роком, подруго!» – говорить дівчина. «І тебе, моя хороша. Нехай він принесе нам щастя із справжніх чоловіків у кавалери. Де ж їх узяти?» – чую сум, але вона швидко бере себе в руки. «У нас тут купа рідні. А ти як? Не сумуєш?» О, ні, тільки-но закінчила розгортати подарунки. Ще піду смакувати цукерками з чаєм. Ми трохи говоримо з Лерою і бажаємо одна одній чудового відпочинку. Потім передивляюся повідомлення від знайомих і теж відсилаю всім привітальні листівки. Назару пишу довге повідомлення, де дякую за те, що з'явився у моєму житті. Я завжди мріяла мати друга протилежної статі, але ніколи не щастило. Тепер моя мрія збулася. Вже майже виходжу з кімнати, але телефон називається викликом. Поспішаю, щоб відповісти Лії. «З новим роком, Люба!» Говорю радісно і сідаю на ліжко. «З новим роком, Софія!» Чую чоловічий голос і серце озивається гучним стуком. Розділ 12. Новорічне бажання Софія «Ой!» Віднімаю від вуха телефон і дивлюсь на заборонений протягом трьох місяців номер незнайомця. З Новим роком, відповідаю схвильовано, не вірю, що він зателефонував через стільки часу. Святкуєш? питає тихо, а мені здається, що в цій тиші навіть йому чутно, як шалено стукотить моє серце. Вдома, видихаю в слухавку, надій заспокоїти емоції. А ви. ти. А як же клуб, голосна музика, ріки алкоголю і купа друзів? Хіба студенти не так святкують? Це не зовсім правильне уявлення про студентів. Для мене це сімейне свято. Так, сімейне, говорить тихо. А ти не святкуєш? Більше полюбляю відпочивати на самоті, але обов'язки свої виконав. Рідні залишилися з подарунками. А хіба подарунки найголовніше? А що найголовніше, Софія? Можна просто Соня. Поправляю його, бо власне ім'я звучить надто офіційно. Мені подобається Софія. Відповідає доволі різко. Сім'я, приємно проведений час разом, щастя на очах рідних. Ось що важливіше.